Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam amma ba'd Në dersën e fundit për çështja të fundit që i kemi marrë kaqsin për çështjat e anëve që ndërlidhen me amanet kur lejohet përdorimi i tyre kur lejohet posedimi i tyre kështu më radh dhe për gjëra të fundit që kemi folur kaqsin për enët floririt, pra tarit dhe atyret e argendit edhe kemi pashe autore, Allah Mshrote, ka pasur mëndimin që enët që janë pre arit dhe argendit, pra nuk lejon as të posedon, pra të zotron, as të përdorën dhe ne përmenëm pra mëndimin e shë e u themini të lomësherof si mëndimi majsak që se përket enëve të arit dhe argendit, aje që ndalot dhe vetëm është në grënje dhe pirja prej tyre Kur së posadi mitur ose përdorimi i tyre për gjora të tëra lejohet. Pastaj autori thotë mutasihu at-tahara tu minha. Dhe lejo është e saktë që të që të pastrohemi pri këtyre enve. Opianëve të orit dhe agjendit. Nëse pastrohemi pra nëse marrim abdes ose gusel, eh abdesi është i saktë. Për shembull nëse një njeri që dëshinon me mor abdes, e mër një end prej arit, apo prej argjindit dhe aty, ato e mbush me uj, pas e i prej asoj end, e mër uj, e mër ujn edhe, pas rohet me të pra mër abdes, atër, pas rrimi është i sakt. Pra abdes është në regull, është i pra nuar, edhepse për dorimi, si pas fjale të autore, pra është haram është i ndaluar. Hmm. Kor se si pas mëndimët më sakt që kemi përmënd, kjo është, Lejota për dorërim. Për sot jetorë kanë pas pasur mendimin që edhe pastërtia, pra në këtë rast nuk është saktë dhe nuk pranohet, pra abdesi. Do të mëra abdes për një anë, e cila është prej arit apo argjendit. Mirpo kë më ndem është i dopt. Është dopt, por para se të visa se ndalesa e do të thonë i referohet apo kthehet te vet abdesi vërtet ndalesa nuk kthehet dhe nuk i referohet vetëm tekstit. Mirpo ndalesa kthehet te përdorimi i anës. Po anës, nëse selenorës vendosur uji. Dhe sëç e dini, po ana nuk është kusht për saktsinë e abdesit. Po saktësia e abdesit nuk kurzohet edhe nuk ndalet do të thonë deri në në, në sa të sa i përket properdrimit të kësaj ane. Prandaj pamendojmë ai faktor që çu është pothuajse autori. Pastërtia ose marrja update-s e tapon kuslet është e pranueshme dhe e saktë nëse bëhet prej anëve të arë të argjendit. Pro në të gjitha format të përdorimit. Nëse marr, nëse bëhet prej tyre që është pothuajse autori në kuptimin, nëse çësha është e përshkruar më lart, nëse në në një anë prej arë të argjendit vendos, vendosim ujë datoj pastaj e futim dorën, e zhytim dorën dhe marrim pranë grushtujë dhe edhe do thot pra, si sa të thotë marrim abdes. Qysh ka qenë në forma, pra, po siç ka marrë abdes pejgamberi sallallahu salla almo shokut e tij. Pra e kanë marrë, e kanë fund grushtën në ujë, pastaj kanë hell ujë pranë dorës, në dorën e fytyrës apo fytyrën e tyre kështu më. Po gjithashtu lejohet me përdurimi i E përdorimi enve të aret dhe argendit për të marabdes Qka do të thotë këtë rast përdorimi? Por që në përmjet tyre me marabdes Kuptimi në përmjet tyre është që Do të thotë mi përdor ato si mjet për zbrazje në ujit Pra e marim një enve pre aret dhe argendit Edhe e mbushim me uj pas të atë uj e zbrazim Apo e dherëm bëjë gjimtyr të tonat të mdisit Po gjithashtu lejohet marrë i abdesit e për guslit në enet arit dhe argendit Po kuptimi është që më uxhyt Edhe do thot më uxhyt me gjithë trupin e, Në një en Ku ka uj mirë po en është pe atë dhe argendit Po lejohet këtë mirë mu pastru Po gjithashtu lejohet do thot pastruohemi Prej enve të arit dhe argendit Pra me, me enet arit dhe argendit Që është kuptimi me to ose që është këptimi më marë abdes, ose më marë gusëll me to, ose te to, tek ato enet, që është ka përmendjetar, është pra që uji me, me dalë për këtyre enve, me u zbrazë për këtyre enve. Pra, nëse ena, po kemi dosër ujnë, pasaj uji zbrazët për një pjesët hapër për këtyre enve, pra lejot që, ëtë marrëm më abdes sa pagusën, po kusel, pra në të cishë këshojmë në, në të gjitha mënyrat ose format e përdorimit, abdesi është i saktë. Ja se si pas mendimit të autorit, pra përdorimi është haram, mirë po abdesi është i saktë. Pastaj autori e bën i përshtin, po pra, në dersën e kaluam ne kemi përmend ëh që ana edhe nëse është e rregulluar me ardhe argjent, nuk lejohet të zotrohet ose të, të posedohet. Ose të përdorit Për shalë nëse enë është e drurit Shka qenë enët këto nëherë konët Kaluaren Edhe pasaj ato jënë Për jënë danë dë pjesë Ose jënë qa Pasaj dhe thonë në vendin e qare Ose është vendosër Are apo argënt që me i kapë ato Me i regullu Autore thotë Kemi ponderis në kaluar që ka thonë nuk lejohën këtë mjur Pasaj këto i, i silë Në, në rastë Kur bën preashtim edhe kur është të lejuar Përdorimi anëve të këtila Pro që jenë regulluar Me are dhe argend Ose e, do thot me argend Fakt që shë për manantore Illa dëbët e njësiroten min fit datin li hajgjetin pra Haram është e ndaluar Që të posedohen Dhe të përdorin Anët cilet janë të, të regulluara me are dhe argend Përveç thot Preashtim bën rastin nëse ë do të thotë anë është e rregulluar me dabbe, por dabbe kemi thënë është ai shirit që vendoset mes këtyre dy pjesëve të anës e cila është është çar ose është, është, është e thyer. Aty vendoset një shirit. Pra, është nëse është dabbe, në formë kjo forma rregullimit që është e paket. Po kushti i dytë më kanë e paketë e sirrë. Prej argentet, menjëpëjti, me çen me prej argentet, edhe me çen për nevojë qenka recipleson këtu katër kushte atë lejohet të përdoret kjo an argument për këta është që të gjithë hadithin që transmetohet te esai Buhariut prej një nesë të radiomani i cili thot an kadah an nabi sallallahu alaihi wasallam in kasara fat takhad makana sha'bi silsilat min fibta <coughs> thot gota kupa e pejgamberit sa më pas e ka bërdor për të pir uj uthyë <coughs> thotë pejgamberi sonë vendin e qarjes, po pra, aty ku u thuj e dhe ku u qar e mur një zingjir pej argendit edhe vendosim aty pro që me kap atë pjesën e qar po pra, kjo aditës vjen si veqim i asoj që u përmen më lartë, po pra, ndesin e kaluar po pra, kur, kur jenë rastet ose kur është rastet që lejot për dorët e në qële është reguluar me argend nëse dikosht pyet edhe thot për nga e morat jo kushtën ose autorën në këtë rast që kjo kjo rregullimi i anës për mes argjendit jet e do thot, e, bora, të thot argjendi që bërdor aty jet i pakët ose i vogël. e dhja, dhe për gjirin ndaj kësaj është se kjo kryes është ajo që ndotë kupa të kurçohet. Pra kupa se si zakonisht kupa e cila do të thot njeriu pin uj përse ose ndonjë pije tjetër është e vogël. Dhe zakonisht bra, ose kresisht kër e, Kjo kup ose gotë Thyhet Atar nuk ka nevoj që me përdor shumë Arxenë në në gjitje në saj Dhe se që edhim Pra në esens Në parim është e, e pamë që është e ndaluar Përdorimi këtëre anëve Për dhej Ne do të kufizohemi E dhe ta pra, Ta shohem Ose ta konsendrojmë se të lejuar vetëm atë që ndodh zakonisht ose kërcesh në tek një zë dosate kupa të godata të njeh zakonat të thënë. Pamparë po, mësh është analizuar atë kthehemi te ai që ndodh zakonisht ose kërcesh në rastet kur thënë kur thënë pogoda don që përdoren një sasi pa për tjë e pakët e argjendit për ngjitjen e tyre. Nëse pap dikush pyet prapë e thotë ju thotë që do të jetë Dobbe, pro tjetë Gotë ose anës E la është thyrë dhe është Në vendin e thyrë jesë ose qarjes është vendosër Argendit, po kjo është Ajë që shuatë dobbe në arabisht Ose që e, pra mund Plashojmë si regullim i anës Po që e nreqim ose regullojmë Në gjitim anëm për mes Argendit Mirë po dhote nëse dikush Atë qepin e i brikit Por shambull, qepin e i brikit Kretë qepi komplet është argjent Pse kjo të mështë jetë e liur Përgjigje nda i kësaj që Ka thonë djetarët është Kjo nuk e, Qepi ve, ose, do të Vendosja e qepit të ibrikut Prej argjene kjo nuk është E nevojshme Dhe gjithashtu nuk është dobbe Pa qërë është përgjumë dhe rita shpo Në gjithje e enës Ku në vene ku e është e qar Mirë po kjo është shtojcë Kjo është një gjithë që po so i ann prandai nuk lejohet. Ëh gjithashtu nëse dikush para shton pyeti edhe thot pse e kurzuat që tjetë të jetë argjend. Pse mos të përdoret arin vend të argjendit. Për shifrën e kësaj është se tekst i ka arën këtë fund. Onë hadithën e pejgamberis sahom ose në tecil haditha që flasin këtëm kanë arë vetëm argjend. Ëh me argjend i kanë rregulluar ëh do thot këto ana kuratojën çarr pasojën e thyer. Pastaj dihet që ari, pra është shumë më i shtrenjtë sesa argjenti. Për këtë arsye dhe ndalesa, ëh në disa çështje është shumë më rën edhe më e madhe, shumë më ma rëndë dhe më e madhe sesa do thot në çersha që ndërlidhen me argjentin. Për këtë arsye kur flasim për rrobat, atëherë dihet që borrat, borrat e kanë haram, e kanë ndaluar me vesh ose me vënu o noste arrit me vakante juar do të thot me vënu dhe me me vesh u noste argjenti. Ma da injeta këto treqojnë se argjenti është shumë më i lehtë nga aspekti i dispozitave. ë sasa ë sasa ari. Për këtë arsye Islami bën ti mi Allahu mëshroft kur flet për këtë temp, otomën e rrobave dhe gjëra më se la zbukurohet solisët njeriu kështu më radh. Ka thënë parim argjenti është i lejuar dhe është halal, pra i lejuar për burët përveç në rastën kur ka argument që e bënd të ndaluar që për me në këto shë e lisomin e me gjmull fëtau se libri në ti në e li khtjarat o është si kur të kishë qin pra ari i lejuar që për mes ti të në gjitën edhe të regulohen anet atër për jërë nësëm e kishë përdor pra është se ari si që edhim, pra, e dim pra nuk ndryshkët ose ndryshkët më ngadal se sa argjenti. Së si shkaqordha nga hadithin tjetër. Kur disa prej sahabeve, pra gjat një njërs gjat një gjat një njerës prej betejave i është eh kuptuar hundati. Pra gjat betejës, atë ka ndodhur, siç ka ndodhur edhe hund hundën e tij, domthonë e kanë e ka humbur që ka ndodhur në kohën e jahilit, po pra, betejnë çu çu çu çu të humul kolab. Edhe pasaj pejgamberit e ka pyet pe janë som, do të thotë më vendos. Pra, një hund prej argjenteve ka vendosur, por më vonë ky argjend ka filluar të, do të thotë të bëhet i papastër. Pra, si metal që është ka filluar të bëhet i papastër, kështu që pejasa me kaul nu, që në vend hundës së argjendit më vendos, do të thotë një hundë të arit. Nga se do thot ari nuk ndryshet Ose nuk bëti papasër Ose më shbëthot prosedura E Ndryshjes ose papasërtisët I është me nga dalt Andaj e, sigur të kishë qenë Pra që qe, Do thot Të e lejuar të përdoret Ari në këtë rast A të re kishë bëtor Për e nga mësëm nga se kjo është me dupishme Kurse Arsuj ose shkaku pësë ndërtatorët e kanë kurzuar çetjat për nevojë. Po çka kjo tjet vetëm në në, në kushte ose në raste kur është e nevojshme. Ë do thot kjë, për këto tregon se pegamesa ja me ka, ka vendosur këtë mënyrë ose e ka përdor këtë gjë vetëm gjatë nevojës. Atëherë kur është syr ana, jo zakone ose kër, do thot me me përdor gjatë jetës nitë përditshme. Vetëm kur ka shënë nevojë kur është syr ana, do thot e ka përdorur agjentë, agjentë ndërpërmes të i kanë ngjitur Qanë ne sjero se vanden kusht çar. Edhe diator si kur e përtorin këto sikurse për çet kë për rastet nevojshme, po thonë qëllimi është që mos me e vepruket gjë për zbukurim. Po mos me zbukuru anën me argjend, mirë po me çënë nevojshme. Po qysh thënë, çalli me me çënë, çon thot me përdor për diçka që është nevojshme, për jo për për ta zbukuruar atë. Nëse është për ta zbukuruar atë nuk lejon. Allahu, shojli stomit. Even te mi Allah më shkon ku e shpjegoj këtë, thot, nuk është për qëllim. Me, do thot me çënë nevojshme që mos më pas me çka me mos më pas diçka tjetër për më rregulluase për më e ngjit atën ku është thyr. Nuk është thot nuk do ta koftojm shto nevojën, ka se në çdo rast, por këriu nuk ka me çka më rregulluën anën e ti për më ngjit Atorkë nuk i boj nuk llogaritet nevojë mirë po llogaritet domosdoshmëri, nuk llogaritet kjo e nevojshme, po llogaritet dhe domosdoshme. Po kështu e përmanshë Aleksandri Limet timë me shumë faktorë. Në raste të domosdoshme lejohet me përdor, por kur kim domosdoshmëri lejohet me përdor ar arin edhe argjentin. Çoft do thon si an që është pe arit <tus> apo argjentin ose në raste ë do thot kur i rregullojmë ose kur i për i nën rresë në pra ana të kështo më radhë. Pra në senjëri jo e ka të domës dëshme përshallë me pi për një anë që është aure të anërrile, jo, të nuk e ka ndalume nga kësa kjo është të domës dëshme. Pasaj, u të ori, thotë, vë tukra hu më bashar, u të halë i gajri hajgjë. Edhe është ryer, që, e orrujer që, dhe u thonë kjo anë, e cila është në gjitur edhe reguluar me këtë shiritin e argendit, që është i paktë, Pra është e oryër që ne të pim ujën Ose pijen nga ajo anë Ko është të vendosur kjo shiritë Apo kjo pjesa e, Kjo sësia e argendit Për të në gjithur anën Po pra me vendos buzët tona Dhe me pi prej asoj anë Ko është vendosur kjo që përqujnë dabë Prej argendit Pro kjo regullimin këtë form Autori po këruh, të të është me këro është e oryër Po nuk është haramirë Po është e oryër Pra, Qëka është me kruhi? Kur lo arritën një gjëmë me kruh Të këdjetarët Ose të fukahaj e djetarët e fikut Po pra, një gjë që është e rrujore pa pelqishme Këdjetarë thonjë Me kruhë është e qështje që është në daluar jo Në formën E braktisës e soj Në formë të dëtyruar Po pra, është daluar jo në atë mënyrë Që do të braktisën në formë të Dëtyruashme Dhe dispozita e me kruhit është se nëse njeri e braktis e, nuk e vepron atërsh përblehet Nëse njeri e braktis ato e zbaton e, Do thot për shkaks se ka ardhë ndales në, në, në shëriad, në fej Në form të papilqëshmëris pë, papil Dhe për këtë arsye e braktis Pro si zbatimi këti urnit Allah Sëmë atërsh përblehet Mirë po, për drejës e ashtë me kruhit nëse e vepron nuk dënohet Kurse harami, po kjo është me krujë me këtë dalëm prej haramit, nga se harami është që nëse e braktis ato kishë problemi, po nëse e vëpran ki dënim, pra meritan dënimi për Allah së kata. Po kjo është në termologjin e fukahove, dalimi mes të me krujët edhe haramit. Ndërso kërë realizohin fjallet me krujë në Kurana për për sunet, atërë, fjallet me, me krujë ose qëshet që da në Kurana për mërenë si me kruh, e, ja kanë Për qëllim haramin Redar si Allah Subhanët al-Jansurin Isra I përmanë disa gjëra qënë haram Qënë të ndaluara Rëpëtësht Dhe në fund thot Në, në jetin 38 Kullu dhali ke kane se jiu huin Dhe Rabi ke me kruha Të gjitha këto Që përmanë më lartë E ke që atyre logaritet Si një gjë e oryër Të Allahum Për qëllim që e oryër e ndaluar Po është të më përshamu Në hadithën e pejga meri Së n O, që transmitohen Bukhari dhe në muslim Thot inë allaha këdhi halikum Këjle vë kall Vë këtharat e sual Vë i da'at e l'mal Allahu i vërran E vërran që jo të i vëprani këtëri gjëra Thashe thamet Pythet e shumëta Edhe shpërdorimin e pasuris Pra e vërran qëllimi është endalon Pokë është endaluar Sido që ofë Kërahete Pra kër gjykojnë për një gjë që është ose një, një dispozit, një qështje që është e oryër, e pa pëlqyshme kë është gjykim fetar dhe e pa tjetër për të vërtetuar atë do të argument kënda i gjdo kësh i cilë e pohon ose vërtetan që një gjë e thot që një gjë është e oryër edhe nuk si e lë argument atër në e rufuzon fjallin e ti nuk e pranon në gjëshëm sikura i cili e pohon që një gjë është haram e ndaluar pa argument ata fjalë aty rufozota nuk pranojnë. Bazë tek sa që tham, bazë tek këtij parimi që as e them, atë shikojnë e shqyrtojmë fjalën e autorit, e cila po thotë është e urryer që me pi ujin ose pien prej asaj ane që është ngjitur me argjend, nga ana ku është ku është argjendi. Përveç për nevojë po thatë, por është autori po thatë, por është kur është e nevojshme. Pra Tho tukra hu me bëshur Taha li gajri haqe Veç kër është e nevojshme Po Për shamull Se si, si rast kër është e nevojshme është nëse E kem një en Edhe ka fillu ujë Apo qumështë Apo diska Që është atë të derdhët Edhe ti nuk i mundësi tjetër veç Se me pi nga një nga kjo anë po, po është të vendosër argjinte Ose po është në gjithur enë Me argend prej asoj anë. A po përshamullu nëse e kemë ndosur këtë enë në zjarë. Edhe ajo anë apre nga është argend i pra është nëzhehur shumë. Edhe tisë përshka këtë që është nëzhehur nuk i mu si që me pi ujë në a, vërtejtë qumështë në nëse diqka djetër dhe atem prej asoj anë. Atëherë në kësi raste pra kërë është e nevojshme po të duhet në kitë rastë vetëm nga anë që ësht eh dietar thonë edhe nga, nga, kjo ana ka është më aftoft por është ana ku është e vendosur argjenti. Atë dietar thonë kjo është për nevojë. Po ky autori thotë kjo është për shembull e nevojshme nëse rasti ose rasti në gjashtë me këto kjo llojo ritet se është e nevojshme dhe lejohet me pi uj ose do të thotë ndonjë pije tjetër çumshta kështu më natë pije asoj. Në, në përndryshe për është e urryer. Eh po e, e shohëm që do thot nëse nuk i nevoj atër fjallë të autorit janë qartë që është e orruer me pi ujin ose do një pi e tjetër prej anës nga është i vendosë rarëgjit mirë po asak të është nuk kjo në gjë nuk është e orruer edhe nëse pinë direkt nga jo anë pra asytë se shyshtë ta më nërët Në gjykojnë për një gjykojnë që është horirë, kjo është vendim, gjykim fetar Që pa tjetër për ta pohuar dhe vërtëtuar, duhet të asjedhëm një argument fetar Dhe për këto nuk ka argument Dhe përdej sa është pohuar dhe vërtëtuar, që pegamerin Po, që pas ati dhe të nese që E lezu më allartë Që lejohët Dothot anën me regullu edhe me në gjitë për mes Dothot këto sa si e dvungel të argendit Atër kjo të regon që ajo është e lejuar leru, për dorimi isoj Për nga Ose ku e kemë argumentin që e, Do thot me pinë direkt pe, Nga ana ku është vendosur pa, Kjo sasja është gjende kjo është urvir A është saksuar është, A është transmituar kjo për i pe i gamberi Sa sam që a i tregoj i ku i deshëm Edhe nuk pinte uja Po ndonje gjep Kjetër Do nje pje tjetër për jasaj anë Përgjigje është jo Do thot nuk ka kësi argumentin Pra nda i Kjo gjë nuk është e urryr, pa është e lejuar Kase nëse nësa është mubah Pra është lijuar, dorët, e lejuar të përdoret Atër edhe Dohet pyrja E ujit ose Përdorimi direkt Ja, so i gjëja që është mubah është e lejuar Pra dhaja logarita që është mubah Pra që është e lejuar Pasaj o tori thot O të bahu anje të lë kuffari O la ulem të hilla Dhe baihuhum ba hu O thijabuhum in gjohëllëh aluhha <thus> jëntë lejuar të lejuara anë të objë jo besimtarëve pa përdorimin e anë të objë jo besimtarëve edhe nëse janë asë objë jo besimtarë të atyre kategorive që nuk na lejohet mishi i qoshëve të tyre pa ashtu janë të lejuar rrobat të tyre nëse nuk e dim gjendjen e tyre Nëse nuk e dim gjenjën e këtyre robave Pra këto autorit Po na të regon se lejot përdurimi I enve Të jo besimtarve Dhe pra, ke i përshin të gjithë jo besimtar Qo të besimtar që në origin është Jo besimtar Por prej fillimi ka qenë jo besimtar Në esens Apo a i që është mërtet Pra që ka doll prej fillim Allah në ruj Autorit po thëtë më valohu lëmë të hilja dhe ba i huhum Edhe nëse Janë jo besimtarë për atyre që, që nuk nalejot konsumimi mishët e kashvët e tyre Autori për e bënë këndërhyrje për me të reguqim Për këtë qështje ka më spajtime së djetarë Dhe si që dimi jo besimtarët që nalejot që të konsumimi mishët e kashvët e tyre Janë he he krishtarët, hebrejt dhe krishtarët, vetëm, vetëm këto, këto dy grupet jo besimtarët Këse Allah s.w.t. ka vokit preashtim surën ma e të në jetën e pesot Dhe ushqimi atyre që është dhe nlibre është halal për ju e i lejuar Edhe ushqimi atyre është halal i dhe i lejuar për ta Po qëllimim ushqimin atyre janë kafshet që i therë në ta o, Po mishë i kafshet që i therë në ta Si që ka shpjeguar dhe kumëntuar to i bre abasi, radio allahu anhuma Si që transmetohet të Bukhario Por nuk është për qëllim ushqimin atyre për buka, do thonë e brorë tapon e lë betapod, do thotë gjatë tëra ngjeshme. Ka sektuar të lejuara për muslimanë të quhet për hebrejtë dhe kristianë të quhet për grupe të tjera të jo besimtarëve. Mirpo, do thotë kafshat, mishi i kafshëve mish që therrën, pra lejohet vetëm për kristianë apo për hebrejve dhe nuk është e lejuar, po është haram që të përdoren e mishi i kafshëve që i kanë therru për shembull izhautorët që adhorojnë idhë i statujat, me gjose që adhorojnë zjarën, ata që që unë dhe hrijun, pra që nuk besojnë zotë, mirë po thonë, pra koha është aje se lëna na je pjetë, na je vdekje, kështu më radhë, edhe tjertë prej, grupeve ndryshme të jubësëmtarëve. Mirë po enët e tyre në përgjësile jonë. Nëse dikohë shpyt, ku është argumete që enët jubësëmtarën në përgjësile jonë, pa Argument për këto është përgjithësimi të fjalës së Allahut subhanallahu te në sura Bakara. Vejtë ne Zotani Allah thot, "Huvallezi qalaqa lakum ma fil ardhi jami'a." Allah është ai i cili ka krijuar për ju çdo gjë që është në tokë. Pastaj, sa për i përket instalimeve të librit, pra syyshe po më lart Allah subhanallahu te ka lejuar neve do të thotë mishin e kozhë që i therrën atë. Edhe s'është si një or ata kët mish Ndo një herë silën të gatuar në anët e tyre Adhe, Pra dhe i sa silën të gatuar në anët e tyre Pra dhe anët Që i përdorën e ta në lejon Në lejon pra të i përdorën Pasa i është saksuar që për jammerin sallallasëm Në rast e kathiru njën djallosht i ri i Hebrej që ka qenë pra në Medine Që pra kaftuar në, në, në ushqim E cili ka qenë pra buk Prej elbet edhe ka qenë Pra që është ka arë, pra Alekhob Zishainë më i haletin senikë Edhe në indyrë E cila ka qenë ndryshuar Pra se është rasmetot këte Pra imam Ahmedi e kështu më ratë Dhe të për asëmë ka ongërë Për asëmë në Për atë jo shqimi Po që ja ka shër, ofruar Ose shërbërë kër diolosh e hebre Po ashtu për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për Cëllën jë kanë dhuruar Pra në ditën e shlerimit hajberit Si që është rësmetuar Po të bukëriju kë hadith Po që jë kanë shërbyur Hebrejt që kanë qenë Pra banor të hajberit Pashtu është saksuar që pe gamberit Nësëm në, dhe në shumë këtë ti kanë mora abdes Pe një ene Që ka orë min, Me zedetin Mraë etin mushrike Pe një ene Po kjo është një laj ene që e përdorin u thtart për Shqepi thonjë calik Por sh e përdorin përsham e përdorin prodhëtartës ata që sh, barin të kështo mëratë që shkojnë edhe për jason ka mor <coughs> pra abdes kësilloj enet që ka qenë një gruaj e i dhujtare gruaj e i dhujtare ka mor abdes a ishë zva shumë me shok të ti dhe këta di dhe transmiton pra Bukhariu dhe muslimi këtë kjo të regonë se përdorimit direkti eneve të jubës mëtarëve e do thonë është të lejuar, logaritën të pasër të është të lejuar. Gjirë po kemi një hadith që transportohat dhe Bukhari dhe mëslimi, prej e Bothale e Belkusheni, radiallonu i celim, e ka pytrë o pejgamerin, për sahabët që kanë shkun shamë, e atje shamë ka pasë kërishëtarët, se që fa me, me vepru pra me anët e tyre, pejgamerin sa më kanë le te kullu fiha, illa illa te gjidu gajraha, fe gësiluha vë kullu fiha, mëshani prej tyre. Në, në këtu anë ose prej këtyr anë. Por është nëse nuk gjeni të tjera, atëh pastroni edhe hani prej tyre. Dietatorët kanë thonë se kjo hadith thërën që më parsorash që ju çmangni me enëve të tjera, po mos ti përdorim. Kjo doogon e ka shpjeguar disa dietator. Kurse shumë prej dietatorëve këtë hadithën e fundit po të po tha al-Khushaini e kanë interpretuar dhe shpjeguar që ë qëllimi i hadithut është kur Sa so, abet kam piti për disa njerët cilët e kanë ditë, saksisht që ata, e, do thot gjatë përdorimet të këtyre enve, pra përdorin gjëra që jenë të papastrë ta, se që është ngrënja mishet e derët e kështu moral. Padaj, për e a mire, këta djetarë, për e a sëmja u kanë ndalu atyre që me hangër për këtyre enve që ata e kanë ditë që pak ma herët i kanë përdorin, pra e, për e a mështu, gjora ose kam kam kan xira gatuar aty gjora të qënd pa pasur siç është për hallmish i derrit. Dallai ka thonë për samnesën, nuk gjenë tjetër. Tjera anproj këture marrin lani, pastroni edhe pasaj hani prej aty rënve. Kjo e ka shpjeguar po e, ose e parë më këto Ibn Hajer ibn Tifatul Ham, fa dhonë bari. Do ky shpjegim është vërtet i du po i saktë edhe shpjegim i mirë, edhe e shpjegim të cilën e kërkon në meda o mos të shpjegohim këtë hadith, e kërkon pra këta, ose e kërkon parimet vetare që had, këtë hadith të interpretohen e shpjegohim këtë formë. <coughs> dhe autori po dhëtë gjithashtu, edhe robët e jo besimtarme jenë të lejuara. Ta jenë laritën të pasërta dhe të lejuara. Robët e jo besimtarë. Këto i përshinë gjitha robët e dyrë. Robët që ata i prodhojnë, Po gjitha shtu dhe robat që ata i kanë vesh Pra robat që ata i prodhojnë Jënë të lejuarë Pra jënë mubahë Jënë të lejuarë Dhe nuk do të këto të thot njeriut e, Të hynë vezvesit o dhe të cytjet Dhe të thot nështë ataj gjatë Prodhimit të këtyre robove Kanë përdojrë gjërat të papastrëta Ose mjetet mësillat i kanë përdojrë Kanë qenë papastrëta Ose në gjyrat E kështu më radhë, nga se ne, se e nësë parim është Që ato jënë të lejuar dhe jënë të pasërta Po është odo roba që ata i veshën Lejo që ne me veshë ato Po atë roba që i kanë veshë më herët Lejo që edhe natë i veshëm atë roba Mirë po nëse E janë prej atyre që nijhen Po jë besëmdoar Që nijhen që ata nuk këruhen Për i papastërtive Se shështë rastu me të kështarët për shëmë Atërma Jo shmangë, ju mos i përdorim këto rroba. Këto rroba më po çush e, e përmanum ose duke u bazuar në hadithën që përmanum më lart të buthaleve holshani që po janë som pra i ka e, porosit ose be ka xhelu sahabe që do thot më jo shmang këto rënvët e tyra, po gjithashtu këto përfshihen pra ata rrobat e tyra nëse e dim se ata pra nuk ruhen për i papastërtive. Nëse e dim saktësisht se nuk janë duke nuk targohen të kujdessum, edhe me i pastruar rrobat e tyre os mohs mëson rrobat e tyre me rroba pastërt. Autori po thotë in juhila haluha. Pra lejon rrobat e ybësimtarëve jo nëse nuk është e ditur gjendja e tyre. Në kjo kjo fjala e autorit na jep dy kuptime. E para është që ti më e di çfarë tonë të, të pastërta. Dhe e dyta është që ti më e di çfarë tonë pa pastërta. Nëse densha ato janë papastërta, atëherë nuk lejohet mi, mi përdorë, dhe i po masi i pastrash, lejot mi përdor derisa ti pastrosh. Po mos e ti pastrosh lejohet mi për to. Nëse densha ato janë ato janë të pastërta, atëherë nuk ka kurfar problemi përdorimi të tyre. Mirë, po problemi shndron në atë kur ti e, nuk e den. Po nuk e den janë të pastërta, po pa pastërta, po nuk e den gjënën e tyre. Atëherë në këtë rast atëhë me që parimi është Për dhejë sa ata nuk ruhën, nuk të regonë të kujdesrëm për i pa pasër të rtive, po kjo është parim që te ju besënduar që ata nuk të regonë të kujdesrëm për i pa pasër të rtive, atër ato logaritën që janë haram, apo thejme që parimi është që ato jëndë pa pasërta, edhe nëse ne nuk e kemë qartë, nuk, nuk e kemë ditur gjendin e tyre a jëndë pasërta apo të pasërta. Përgjigja është kje e fundit, po që lehot përdorimi Nuk e di, nuk na bësh, nuk na nuk na është bëra çfarë sa një paposta këtu po ju. Po lijohet për durimin e tyre ngasë në në esenc, ato janë të pastër tan, parëmyrë, po dhët, valla rriten të pastër. Pastaj joturi po thotë, "Walaya yat yat yat horu jildumaytan bidibagin." Edhe lkura e ngorsirës nuk pastrohet për mës rregjis. Pa dibaq çu për durkton ose devë në gjuhën arabe është me pastru pra lëkurën pe e ty regjerat pa pastrat që jenë gjitura e kështu marad përmes lëndeve caktuara që ishtohën pra ujit kër ne e pastrujmë edhe qëshkë në dihet pra dohan kjo që procedur që që që që që që regje me regjë lëkurën pra nëse lëkura në ngërësirës regjet atërë Autori po thot se nuk pastrohet për mesrregjis. Lkura ngorsirës nuk pastrohet për nuk pastrohet për mesrregjis. Nëse ti koşh pyet a ka mundësi që e lkura ngorsirës logaritë të papastur, përgjigjja përktor se nëse ngorsira është e pastër në vetën e saj, atëherë edhe lkura e saj është e pastër. Nëse ngorsira ka qi në e papastër, atëherë edhe lkura e saj është e papastër. Për i shambojë kur ngorsira logaritët e pastër janë Do të pëshku edhe Ato kresat detit Allahu s.a. le thonë surën Ma i denajtena të gjosht O hille lëkum sajdhu l-bahri Wa ta'amuhu Juve Juve Juve Juve Juve Juve Juve Juve Juve Juve Gjëtia Në detit Ose kajët dhe detit Dhe ushimi i detit Ibn Abbas Sajdhu Ma ukhidhe hajjen Ma ta'amuhu Ma ukhidhe mejten Mejten Ta të Gjëtia Gjëtia e detet logaritë logarit ato kash që nëzërën për i detet gjalla. Kërse është shimi, i detet logaritët logarit ato kash që nëzërën për i detet të ngordhëra. Po kek të ojën të lejuara. Pra, kek të ojën të lejuara për besimtartë. Dhe këtë, këtë shpjegim të mneabazet e, e përmanim në në gjeririnë të fësirinë të ti. Po kek të ojën të lejuara për besimtartë. Mirë po, ato ka që bënd papastër për përshkak ngordjes, atër edhe lëkur atyre logaritet e papastër, për përshkak proceset e ngordjes. Allah s'përta le thot illa e njëpune mejtëtën, au dëmëm, mesfuhën, au lehme, khinzirin, fejnë e horiqës, surën e rëmën në jetin ishën e katrat e pes. Po kër të reganë gjëra që e ndaluara, për besimtarë, thotë, përveshë atyre në rastëve kër aje është ngord kofsha apo është gjak i derrë apo e, mish i derrët atëher këto janë në rrëqës për rrëqës kuptimin në gjithës janë të pa pasër ta pa da kjo e hënë përgjithsimin për lkura hënë përgjithsimin e ngërsire që u përman këta jet po ajo është në rrëqës ngërsire, atëher edhe lkura aso e është rrëqës mirë po nëse dikosht e vërtet është që ngërsire ngërsire logaritet, pa kafshë ngordh logaritet që është haram, endaluar, që është po, Allah, e ndaluar, çështë po, permani Allah, në këtë tat mirë, po, pas që është haram e konsumuo. Mirë po pik piksoj nuk kuptohet. Me domosht që përdorës është ndaluar së dhe papastër. Ky parim është në rregull, është në sakt i sakt. Ka sëpërpton kemi edhe shën më tejr, për shembull, helmi është haram e konsumuo, a elimi është ndaluar, mirë po nuk është i papastër. Po ashtu alkooli është haram të konsumohet. Mirë po në kështi pa posër si pas më ndihim në sa këtë që këna me morë e sholën të armë Mirë po Allah subhënë të nënë këta jetën që e përmanu më lartë tha Kulla e gjithu fima u ahje i leja mu harramen ala taimin jetë amuhu Illa e njekune mejtëden au dëmë me sëfuhën au lehme khinzirën fejnë e huris Thuaj në atë që më shpalët mua nuk gjëj Do një gjë që është endaluar për atë i cili hane dhe u shqehet Përveç nëse është ngors, kafshë ngurdur, apo gjak i derdur, apo mish i derrit fejnë e horis. Këto krejt logaritën që jënë në rris. Allah së përmën të lepo e përmën arsyën. Pse jënë të ndaluar të konsumon nga se jënë në rris. Pra gjithë në nënkuptimin në gjithë, po që jënë pa pasër. Dhe kjo është e qartë. Pra që ngurdësir është e pa pasër. Virë po nëse ngurdësir është e pa pasër. Atëherë pra, që pro komptohet që dhe lëkura e saj është e papastër, por nëse lkura e rezhet, a pastrohet apo jo? Kjo është një çështë për celën kamos mbytin mbi as dietatorën. Edhe sysh më shohun pra mbëdhhebi Hambeli i çush po përvanë dhatores është që lkura e ngursirës në rezhet nuk pastrohet. Pse? Nga sa kanë thënë që ngursira është e pastër e, e papastër në veten e saj apo për të qenë zyrtor lain në veten e saj, në çënjen e saj, veten e saj, dhe çdo gjë që është e papastër në veten e saj nuk ka mësi kur të pastrohet. Për shembull thon, bajga gomarit nëse e hedh mbi tokëret, ujin e detit kur nuk pastrohet. Por dallim për, për papastërtisë që është në gjasa hukmie, që ne kemi përmand më lart, pandersatona të marrshme për papastërti që e, dispozita ose feja e llogarit që është Po pa pastërti, jo që është vetën e saj. Mirë po dispozit, dispozita është nga ana dispozitës llogaritë. Ë papastër. Për po shkak të papastërisë që bie në rrobë, atëherë nëse uj, a, a e pastroni me ujë, ajo largohet edhe rroba pastrohet. Mirë po papastëria që është papastëtinë vetën e saj, kjo kur nuk ka mundësi të pastrohet. Këtë analogjisë kanë sill, është, do thonë analogji shumë e qartë. Edhe doha në shumë e pranushme Mirë po problemë është që kja analogi bie në desh me tekstin A kjo është hadithi me imunës radi Allah në ha E cilat rëgënë se Pegameri sallallasën merra bishetin një gjurru në ha Kaloj ka afer një deleje në ngordur cilin, cilin e tërhisht një zvar Ve kala hella e khatum i habeha Kalu ina hamejjitë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 në djeshme me Aron ose shqip pak në njëon është për shemb ajo pemë që shoqërot shceme edhe pemë ngjashme me këto. Pra pejgamëri saqson pa ka dihet po tregon, hadithi transmetohet te Imam Ahmedi dhe te Budawude. Ata ne saju. Edhe çu thot në Uju, po pra, Budawude ne saju e ka transmetuar hadith me dy zinxhira që janë Hasan, pra që janë të mira. Gjeshëm ka thonë, pra, në thonë edhe djetarët e tjerëse ibnul Mulakin edhe tjertë Po që këto hadithë e janë hadithë e hasene, pra hadithë e të mira E ja, dhe këto hadithë e po të regojnë qartë, po të nësojnë qartë që Kura në ngërësirës pasrohet Kura në ngërësirës pasrohet Mirë po, ata ka thonë, këtë kë hadithë është i abrëguar, është mënsuh Po është i shfuqizuar Me hadithën që transmituar për Abdullah ibn Ukejmit Ukejm e cille that inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kadaba ilayna la tantafi'u min al-maytah biha bi'ahaa'in wa la 'asab. Pejë na ka shkruar në letër neve, edhe na ka thonë mos përfitoni asgjë prej ngorsirës. Qoftë me lkurr, po as lkurrën mos e merrni me përfitopje saj e as nervat. Ima Mahmed dhe Budavud e ështëtojnë edhe, Dawudi, edhe, edhe letr, letr, një shtetësot qabla vë fatih i bisharë Po janësa me nga ka shfu këtë letër, nga ka dërgu këtë letër një muaj për nësër me vdikë Mirë po këtë hadith e transmiton pra Ima Mahmed dhe Budavudit qërëpon Nesaiju, Tirmidhiju, Ibn Ibaje Edhe tjertë Por dhe ehtore dhe më thonë kanë mosbajtime rësakësisë të ti Se që këna me më përë më poshtë Pra dhe uh, dhe sa diator kan thonë është hadith mursel. Pra, është se ky Ibn Umejmi nuk e ka takuar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, pra nuk ka nuk është sahabi. Edhe në përgjithësi pra diator kan treguar se ë do thonë që që hadith zinxhiri i ti tij nuk është, po pra është motori, pra nuk është në rregull. Edhe ë po alla që Ibn Ibn Umejmi nuk e nuk e ka takuar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, edhe ka transmetuar prej Qështë përmendë për këta këtabja Allah për shruf prej djetarëve ti Po që janë të panjohur Po pa nuk dihet ku që janë ata Mes ti dhe mes pejga meri sallallaj Mirë po, me që tha disa djetarë Sibri Hebani ka tha që zinjiri i ti është sahi është i sakte dhe shkëndër i te pejga meri sallallaj Mirë po, këta djetarë e kanë mendimi që ko, nuk ka këndërshtimë Mes ti adi dhe adi dhe zmajmunës që shkëna me potashtë në vjemë Pra da i përgjigja nda i këti hadithi është se spari kjo hadith është daif Pra si pas mëndime së akdjetar është hadith daif i dovet Dhe nuk e këndërshton Pra hadi, hadithin tjetër që ka orë të sahi muslimit Pra hadithin me imunës Të rësmetohet edhe të sahi muslimit Pre i Briabasit radiallahu anhuma Pra nuk ka mu si kjo hadith me këndërshtu Për drejtës është dajif, ose s'pa ku ka mësë pajtime zjetarë në saksi, rësaksisit i që këtë dëhët me e këndërshtu për mështi hadisin që është të transmitu të muslimi. Për që, në atë hadisin, Pabri Abbas i radiolanë të transmitu të tësit tësit tësit dhika. Aela me ulatin li mejmunet e bisha. Tëtë një sklavi. Një robreshet e mejmunes Ja dhuruan një dele Fë matët Fë marra biha Rasulullahi s.a. Fë kal Halla akadhtum ihabaha Fë dhe bëghtumuhu Fë në të faqtum bihi Fë kalë inna ha mejtë Fë kalë inna ma hërrima e kluha Fë kalë inna ma hërrima e kluha Fë kalë inna ma hërrima e kluha Fë kjo dele që ju dhurua Prokësoj Robreshet e mejmunes Në gordhë Për një në meson pasaj kalëj pranësoj Dhe tha mërëni lëkurën e soj dhe regjeni, edhe kështu përfitoni prej soj, për nuk e lani me shku, do thotë mësë me përstu, asgjë prej soj ngursirë. Dhe ata i thanë, prosa abet ose familja për janë, se mi thanë që kjo është ngursirë, atërbeja sa më thanë, është e ndaluar vetëm konsumimi soj, grenja mishët e soj. Pa, kë hadith është i qartë, pa që leot që lëkurën e ngursires me marë dhe me regjë që është i me imunës nuk mund logarit kjo adis që është e, që e përmanu malar për i bëni unkejmit nuk logarit e që është abrugus së është fëqizus pra qështë se në nuk këdim pra kënë gjarja me kët delin që ka doru me imunës rradi Allahu anha a ka ndodh pra parese një muj parese me vdek për e nga me sam apo me von apo parese me vdek për e nga me risa disa dit dhe prej kushtëve Që një hadith më konsideru që është fëqizus Një hadith i tjetër është me ditë sankë datën Cëli hadith ka orë pas tjetërit Nëse nuk dihet sankë të atër bie Dothat që është e shëfëqizimit apo abërgimit Edhe ja, tretë është edhe nëse Kjo dothan nëse supozoni Që hadithi i bënë u kemi të ka orë më vonë Se se hadithi i mejmunes Atër prapë thejme që kjo hadith nuk e kundërshëton hadithin e mejmunes Që është hama për arsyesa e peigamëres saqon kur po thot mos përfitoni asgjë prej ngorsiras qoftë me lkurr ose edhe nervat mos mi ja marr për çellim edhe nervat është që kanë von dietor asnjë pjesë të saj për mishet e këtu më radh atë fjala e hadh që u përmendën këtë hadith mund të interpretohet se është për çellim lkurra para se më urreq ela këndmir po bhet ai harmonizimi apo bashkimi me sti hadith e hadithat më imës edhe nëse dikush parashtën pyrë dhe thëtë si ka musit që ju po thani që nëse lëkura regjet bët e pastor kurse nalën tjetër po thani që nëse mish i regjet nuk pastrohet pa që ka musit që po bëni dalim e styre dyraseve kurse krejtojnë krejtojnë pjestën krejtojnë pjestën gorsirës dhe ne e dim pra që shëriati feja islame që është Feja Allahu subhanahu wa pra, taala për çfarë feja urt, kur nuk ka mundësi me me, me ndo ose me dallumës dy gjërave që janë identike, që janë të njëjta. Përgjigjja ndaj kësaj është nga dy aspekte. E para është se atëher kur pohohet edhe vërtetohet dallimi mes dy gjërave, po Kurani apo Sunnet pejgamberes sallallahu alaihi vesellem mes dy gjërave që janë të ngjashme, po vërtetohet edhe po pohohet që ka dallim mes të, mes atyre dyave, atëherë ne duhet ta dimë Edhe ti jemi të bindur se ka dallim mes tyre në kuptim. Sa përkët kuptimin të ka dallim mes tyre. Mirpo ti kimon si që mos më arrit deri pa po, më me mendjen tonë të mangt që më arrit me kuptu dallimin mes tyre. Qëse von mendja një ide është të mangt, e, nuk ka mundësi më e përtheku me përfshiruritë e Allahut subhanallahu te. Kjo është e pamundur. Prandaj në këtë rast ne si besimtarë do të, të dorëzohemi tekseve që kanë or frekuorzon e asociuar me përgjamereson. E dytë është aspekti i dytë është që ka mundësi është e mundur pra që të bëhet dallimi mes mishit dhe lëkurës. Për arsyesë shpërndarja e jetës, vendosja e jetës, sa i përket gjërave organeve që janë brenda lëkurës është shumë më e madhe se sa, do thotë shpërndarja ose vendosja e saj në lëkurë, në vetë lëkurën. Ka siç e dimë lëkura është një gjë që është shumë ngurt, po ka një lloj ngurtësie për dallim prej mishit, për dallim prej dhiamit, për dallim prej zorrëve. Ekzto Murat, pra po për aty për dallim prej atyre gjërave që janë brenda lkurës, pra në lkurë nuk ka mosi kurse së të njëjtën të njëjtë të të njëjtë me to. Prandaj në lkurë nuk mund të ketë asnjë ndyrësire pa pastërtie, ashtuës, do thonë, pa pastërti për shkak të selës e e gorsira është logaritë që është haram, edhe që është e papastër. Po pra ankur nuk ka nuk ka mundsi nuk ka kësaj lloj papastërti ndyrësi ashtu siç ekziston kjo gjë në mish edhe në gjëra të tjera që janë brenda alkoolës. Për këtë arsye fran diator thonë, por çështën e thëmin i Allahu i shëroft, që alkoolës i jepet një gjykim vendim mes dy gjykimeve. Pra gjykimi i parë është se ose vendimi i parë është se ajo që është ato gjëra që janë brenda lkurës, ato organet që janë brenda lkurës, ato gjëra që janë brenda lkurës, ato nuk pastrohen përmes pastrimit regjisë se kështu më ro. Ku sa gjykimi i dytë janë gjërat që janë jashtë lkurës. Qësh janë çimet, ë do të thot popula, leshi e kështu me ro, këto janë të pastërta. Edhe lkura është mes këtyre dy javëve po me këtyre gjërat që janë jashtë saj edhe gjërat që janë brenda saj për këtë arsye si lkurës i jabet një dispozitë në gjykim mes këtyre dy javëve dhe kështu këto arrimë kuptou edhe me ditë madhështinë e kësaj feje pa fesë islamë që është të vërtet që feja islami kur nuk ka mundim të me, mendojë edhe të me bëjë dallim mes dy gjërave që janë ngjashme identike dhe e kundërta po pra, feja islami kur nuk i bën bashkë dy gjëra që janë të kundërta mirë po dofat pastërtia e lkurës pas regjes kjo është me një ursi e madh këtu përfshin një ursi më të madh shtore të çka e Allah subhanallahu te e din se do të thotë ka e ka vendosur në fenë e tij kurse pa pastërtia e lkurës për shkak ngordhjes së kafshës edhe këto kemi një ursi më të madh shtore nga selkura as nuk është sikur se prolesh apo çimet apo puplet që kanë llogariten postata Mirpoja ashtu as nuk ka sikur sel jamim, mish e zorrë e të tjera që lëvëriten pa postë. Mirpojt në mes këtyre dyva për këtë arsye pra sheria e feja islame ka ka lejuar regjën e saj edhe kalorikët e lëvëritur të postë. Ktu vërtet e kupton pra e, madhështin e kësaj feje. Pastaj autori sjell edhe disa dispozita tjera që ndërlidhen pa mëlçurën, pra thot lejohet përdorimi i saj pas pra, përdorimin e lkurës softiness Pra si pas sipas mendimit të autorit pas regjist në gjërat që jënë, në gjërat që janë thata për shkak se nuk janë të njohura dhe don të them çështja e tjera për të cilat do të flasim inshallah në dersën e ardhshme Allahu alem Allahumma salli wa sallim ala nabina muhammedin wa alihi wa sahbihi ajmain